Я й не підозрював, що в моїй квартирі зібралося стільки старого мотлоху. Іншим разом у селах міття викинув би на смітник, але сьогодні це дрантє мене потішило. Навіть туфлі, зашкарублі вичавгані здалися кращими за наймодельніше взуття шикарних бутиків. Я почувався багатим, як ніколи. Я мав усе. У мене була обшарпана куртка із засмальцованими до дзеркального блиску рукавами і виленіла сорочка і подерті джинси. З нетерпінням я чекав вечора. Нічого не міг робити, ні писати, ні читати, навіть дивитися телевізор. Випив кави, закурив, Розклав на столі гроші, що залишилися, підрахував, наскільки днів їх вистачить. Раптом згадав віру. Зателефонувати? Розпитати, як там Петрик? Одружився я рано, ще на третьому курсі. Віра справжня віра. Два роки незрадливо чекала мене з армії але дожидати, поки закінчу навчання і влаштуюся на роботу, не захотіла. Дівчата мабуть заміж. От і побралися, спершу все було добре. Але невдовзі мене взяли до прес-центру МВС, і життя наше пішло шкереберть. Я вставав рано, приходив пізно, вихідних майже не було. Віра терпіла до якогось часу, а потім почала щиняти істерики, сварки, плачі, здіймати цілі рейвахи. Та я не міг прийнахшити себе. Таким, мабуть, уродився шалапутом, як каже Бузі Абрамович. Коли потрапив до госпіталю з кулею в попереку, Віра навіть дещо зраділа. Думала, тепер уже триматися берега. У госпіталі Лежав довго, роботу довелося обміняти. Мене взяли в редакцію газети «Постфактом» завідувачем відділу кримінальної хроніки. Життя покатилося наїждженою колією. Віра ніби принишкла, мені здалося, що вона змирилася з долею. Але якось уранці, коли я поспіхом пив каву, вона сіла навпроти і спокійно виголосила певне завчений монолог. Павле, знайди на цьому тижні кілька вільних годин, подамо заяву на розлучення. Я люблю тебе, але почуваюся самотньою, як у ті роки, коли ти ще служив у війську. Правда, тоді було якось легше. Я знала, що служба скінчиться, і ти повернешся до мене назавжди. Нині ж, що ти є, що тебе немає. Повір мені, Буде набагато спокійніше, коли ми житимемо нарізно. Я не переживатиму, не божеволітиму. Де ти, що з тобою, чи живий? Я хочу спокою собі й Петрику. Ти десь мотаєшся, когось хочеш вивезти на чисту воду, а мені дзвонять і погрожують вгаму свого чоловіка, бо можеш не побачити сина. Так жити я більше не можу. Ні, я не наважився зателефонувати Вірі. Що я міг сказати втішного, що мене витворили безоплатну відпустку і за наступний місяць вона не отримує елементів? Що я видав третю книжку гостросюжетних повістей? Вона, як і раніше вдавно, засміється і завчина скаже досить з мене одного гострого сюжету не читалася. На дворі вже посутеніло. Я вбрався в дрантя, натягнув маску, підійшов до дзеркала, Господи, справжній шарпак. Дитя клоаки. Причинив двері обережно, як бабак, і з нори вислизнув на вулицю. Біля під'їзду на Лауці, як завжди, сиділа стара діва Мирослава Степанівна із злющим кудлатим суциком. Той, забачивши мене, зітнувся на кривулясті ніжки, почав підскакувати, крутитися, вихиляти задом, смикати за холоші.